Vajert tanácsolta, hogy ürítsék ki a várost. Most, hogy szembesülnie kellett a valósággal, alig jutott szóhoz a döbbenettől. A belváros néptelen utcáin zörgő teherautó egyetlen kísérete az üres házak falairól visszhangzó zaj volt, mely egyre zajosabbá vált, ahogy a kormánycsapatok szűkülő félköre közeledett. Az égbolt vészesen sötétedett, és ez csak fokozta a város fölő telepedő füst, amit a növekvő légnyomás most már nem hagyott kiszökni a szűk utcákból. Váját köhögött, és közben kerekre nyílt szemmel egy holtestet bámult, mely a fal tövébe volt húzva. Valamivel odébb egy újabbat pillantott meg, aztán még egyet. Mind férfiak voltak és civilek. Févöl felé fordult. Mi az ördög történt itt? Fével mereven az utat nézve kérdéssel válaszolt. Van fogalma arról, mit jelent néhány óra alatt kiüríteni egy egész várost? Ha az emberek nem mozdulnak, akkor mozgásra kell bírni őket. A teherautó lassított, hogy kikerüljön egy holtestet, mely az utca közepén hevert. Egy nő volt, rikító, a piros virágokkal petjezett ruhában, fején sárga kendővel. Úgy feküdt az utca kövén, mint egy kisgyermek által elhagyott játékbaba kicsavarodott végtagokkal az erőszakos halál rút visszavonhatatlanságában. – Mindketten felelősek vagyunk, Mr. Wyatt – mondta félvöl. Ön birtokában volt az információnak, én pedig hatalommal bírtam, hogy cselekedhessek. Ön nélkül ez sohasem történt volna meg, de ugyanez igaz rám is. – Feltétlenül szükséges volt az ő döklés? – kérdezte fakó hangon Wyatt. Nem volt idő magyarázkodni, nem állt rendelkezésre kész evakuálási terv, a lakosság teljesen felkészületlenül állt, felelte févő zord kifejezéssel. Mindenki tudja, hogy San Fernand ezt el kerülni az orkánok. Sörjőr talán legnagyobb bűne ez. Azt hitte olyan erős a hatalma, hogy még a természeti csapásoktól sem kell tartania. Az embereket tehát kényszeríteni kellett. Hány halott van? Ki tudja? Tehát hány ember életét mentettük meg ezzel? Tízezerért? harminc Harminzezerért? Akár tetszik, akár nem. Mérlegelni kell. Wyatt hallgatott. Ez már megtörtént. Már semmit nem tehetett ellenem. És a tudata élete végéig kísérteni fogja. A kormányhadsereg elpusztításával kapcsolatos szándékában azonban talán még jobb belátásra térítheti Fyvölt. Feltétlenül szükséges a további öldöklés? Próbálkozott. Mindenképpen Szent Pierre környékén kell maradnia. Hány embert fog megölni a városba húlió fejivel? Ötezret, tízezret, vagy talán tizenötezret? Túl késő, mondta rendíthetetlenül félvől. Akkor se tehetnék másként, ha akarnám. Az evakuálás hosszú időt vett igénybe. Előfordulhat, hogy az embereim nem tudják idejében elérni a 25 méteres szintet. A hangja gúnyossá Nem vagyok keresztény, ezt a luxust kevés politikus engedheti mag magának. De ha akarja, igazolni tudom a tettemet a Bibliával. Az úr szétválasztotta a tengervizét, átengedve az izraelitákat. Az őket követő egyiptomiakat azonban már könyörtelenül a vörös tengerbe fullasztotta. Az utolsó emberig, az utolsó lóig. A teherautó megállt egy ellenőrzési pontnál, melyen túl evakuáltak hosszú sorakígyozott elő egy mellékutcából. Miközben févől egy tisztelt tanácskozott valamiről, egy fehér férfi rohant integetve a teherautóban ülő vajethez. Káosztom volt. Nem siérték el a dolgot, Jegyezte meg. Milyen mélyen sikerült benyomulnia a kormányhadseregnek a városba? Fogalmam sincs. Vajet leugrott a vezető fülkéből. Mi a helyzet ide fenn? a menekülék felé intett. Szerencsére ők már az utolsók közé tartoznak. Negyed óra múlva már egyetlen civil sem lesz a városban. Széttárta a karját. Ez az a hely, ahol Fével meg fog vetni a lábát. A 25 méteres szintvonal. Az erősödő szél belekapott az ingójába. Már kibéreltem egy nagyobb gödröt a számunkra. Ha csak nem akar tovább menni a negrító mentén. – Maga tehát eldöntötte, hogy itt marad? – Természetesen. – felelte meglepetten kalszton. Itt a helyem. Dawson is itt van. Azt mondja, megvárja magát. Vajet hátat fordított neki, és végignézett, talán utoljára a lába alatt elterülő városon. A távolban látni lehetett a tengert, amely már nem tálcára emlékeztetett, hanem koszos vízzel teli mosdótára. Az égból déli részét a baljósan közeledő, alacsony nimbosztrátuszok tömege uralta, mely esőt és üvöltő szelet rejtett acélszürke gyomrában. A sűrű felhőzet és a füst eltakarta a napot, fél homályba bolítva a tájat. A szél sűvítése felett fegyverropogás hallatszott, és hébe-hóba egy ágyú is. A zaj hol közelinek hatott, hol távolinak, attól függően, milyen erővel és mely irányból jött a szél. Ezért Wyatt képtelen volt megállapítani, milyen közelről jön, ugyanis a harcolókat egyelőre nem lehetett látni. Itt fogok maradni, jelentette ki váratlanul, bár magam sem tudom miért. Persze ez nem volt igaz. Vágya, hogy láthassa a tomboló elemi erőket, a kutató szellemi mohóságának és a mindent, még a pusztulást is látni akaró ember kíváncsiságának a keveréke volt. Az út felé nézett. Pontosan hol fognak elhelyezkedni Févol emberei? Ezen a vonulaton, a másik oldalon, A lejtőn vannak megásva a lyukak a katonák számára. Remélem nem felejtettek el vízelvezető csatornákat is kialakítani. Úgy fog ömleni az eső, mint az özönvíz idején. Ha a víz nincs megfelelően elvezetve, a lyukak hamar megtelnek. Févol erről sem feledkezett meg, nyugtatta meg Kaston. Akkor azért kérdezett az esőről, jutott az eszébe Wyattnek. Févöl kiáltott oda neki. Mr. Wyatt, a főhadi szállást 300 méterrel feljebb az út mentén alakítottuk ki. nem maradok, válaszolta Wyatt. Ahogy óhajtja. Fével lebigyeztette az ajkát. Pillanatnyilag egyikünk sem tehet semmit. Legfeljebb imádkozhatunk Hunrakenhez vagy valamelyik viharügyben illetékes istenhez. Mondott valamit a sofőrjének? És a teherautó az evakuáltak gyérsóra közé hajtott. Csatlakozzunk Dafsonhoz, javasolta Karzton. Egészen otthonosan berendezkedtünk a rókajukba. Átvágtak az úton, és lementek a lejtő feléig, ahol Dafson a gödör szélén üldögélt törökülésben. Hello! üdvözölte az amerikai széles vigyorral Már attól tartottam, megint elfogták. Vajet megvizsgálta a gödör vízelvezető nyílását. Nem elég széles, állapította meg, és legalább kettő kell belőle. Van itt valahol egy ásó? Az most épp hiányzik, felelte Darson, de azért megpróbálok keríteni egyet. A lejtő mentén egymást érték a gödrök, tele vakondá átvedlett emberekkel, és a vonulat tetején, a védelmi vonal mentén is friss földhányások mutatták, hogy itt is működtek az ásók. De nem a szél, hanem a kormánycsapatok elleni fedezéket alakítva ki a lázadók számára. Remélem igaza lesz az áradást illetően, mondta Kauston. Ha mégsem, akkor elszabadul a pokol. Félből megszabadult az ágyúitól. Választania kellett, vagy az ágyuk, vagy a lakosság. Méből egyenesen felénk roham. Lesz áradás, emiatt ne följön a feje. Ennek őszintén örülök. Ezek szerint fordult a kocka. Mert szörnyörnek kedvez a harci szerencse. Fogadni mernék, hogy füligére szája a dicsőségtől. Nem fog, ha hát a mögé néz, a tenger felé. Dawson visszatért hóna alatt egy vékony acéllemezzel. Ez ugyan nem ásó, de a célnak talán mégis megfelel. Aztán is neki nekiálltak kibővíteni a meglévő csatornát, majd kivágni egy másikat. Davson tehetetlenül figyelte őket. Hogy van a keze? nézett fel a gödörből vajet. Jobban, egy orvos ellátta. De miért van még mindig itt? Fel kellene menni a hegyek felé, amíg nem késő. Davson megrázta a fejét. Látta azokat az embereket? Ilyen legyőzött csügget tömeget még életemben nem láttam. Attól félek, ha csatlakozni hozzájuk, még elkapnám tőlük a mélabút. Egyébként is, itt többet segíthetek. Hogyan? vetette fel a magától adódó kérdést Kauszton. A kezét még mindig nem is használhatja. Se lőni, se ásni nem tud. Semmi értelme, hogy itt maradjon. Veszélyes. Daphson vállat vont. Már nem menekülök, mondta konokúr. Éveken át más se tettem, csak nyargaltam önmagam elől. Nos, most itt fogok maradni, ennek a domnak a tetejét. Kauszton felvonta a szemöldökét, aztán halványan elmosolyodott. Azt hiszem, csak ugyan ez minden, amit tehetünk. Enjük fel, nézzük meg, miféle veszedelem közeledik. Szent lakói az utolsó szálig átlépték a vűvös szintvonalat. A visszaindulóban lévő katonák azonban még nem érték el a völgyet. Váját hasra vágta magát a domb tetején, egy katona mellett, aki feléje fordult és elvigyorodott. Hol maradnak? kérdezte tőle Vegyet. A férfi vigyora szélesebbé vált. Nem sokára látni fogja őket. – mondta maga biztosan. – Ott! – mutatott előre az ujjával. Ellenőrizte a karabíja závárzatát, és maga mellé készített néhány tölténytárat. Wyatt tekintete végig siklott a kopár domboldalon, majd megállapodott a város széli házakon. A lövöldözés hangja most már egészen közelről hallatszott, és nem sokkal később egy eltévedt golyó fütyült el Wyatt feje felett. Aztán mozgolódás támadta a lejtő aljánál, és egy csoport férfi indult a domtető felé, Ráérőse, de azért jó tempóban. Hátulról egy tiszt kiáltott valamit, mire három katona odarohant a vajettől néhány tucat méterre lévő gépfegyverfészekhez, és a gépfegyver csövét a tiszt által mutatott irányba állítottak. A férfiak közben elérték a domtetejét, hogy eltűnjenek egy közeli gödörben, és felállítsák a magukkal hozott aknavetőt. Kaston kritikus szemmel figyelte őket. Hát nem sok lőszerük maradt, ez biztos, állapította meg. Még többen érkeztek, fegyelmezett sorokban, a házak közt harcot vívó bajtársaik által fedezve. Kaszton sejtette, hogy ez már a visszavonulás utolsó fázisa, és épp ezért meglepte, milyen higgadtak még mindig félvöl emberei. Ez nem az a fajta fejetlen menekülés volt, mint amiben korábban már maga is részt vett, hanem fegyelmezett visszavonulás az ellenség elől az egyik legbonyolultabb katonai műveletfajta. Wyatt miután vetett egy futó pillantást a visszavonulókra, az égboltra emelte tekintetét. A láthatás sötét volt, majdnem fekete. Belsejében időnként sárgás-vörös villódzással. A közeledő nimbosztrátuszok színe most ammónia sárga volt, és a felhők olybá tűntek, mintha belülről lennének megvilágítva. A szél iránya kezdett nyugat felé torlódni, ereje pedig érezhetően fokozódott. Wyatt úgy becsülte, e hetes-nyolcas erősségű lehet, ami óránkénti 65 kilométert jelentett, szélrohamok esetén akár 80-at is. San Fernandes ez nem egy ennél hevesebb szélvihalt megért, semmi különös nem volt benne azok számára, akik nem sejtették, mi fog következni. Rokambó, ha még mindig ő volt a parancsnok, talán még örült is neki, hogy a szél után várható eső el fogja oltani a város temésztő tüzet. A visszavonuló katonák közben elfoglalták új állásaikat, és néhány tiszt helyettes újabb lőszer adagokat osztott ki. Kosztom meglökte Vaját könyökét. – Azok a házak, ott lenn. Mennyivel vannak a tengerszint fölött? Vajat összecsücsörítette az ajkát. A dombtető nem volt sokkal magasabb a házaknál, a lejtő pedig elég hosszú volt. Ha mi most a 25 méteres szintvonalon vagyunk, felelte, akkor a háztetők olyan 15 méter magasak lehetnek. – Akkor a víz legalább olyan magasan fogja elönteni a várost? – Igen, bólintott vajett. Körülbelül a lejtő feléig fog felérni. Kaszton idegesen csipkedni kezdte az alsó ajkát. – Gondolom a cél a házak közelébe tartani a kormány katonákat. Elég messze, mint egy 300 méterre vannak innen. És az ellenségnek dobnak felfelé, nyílt terepen kell támadnia, lehet, hogy févülnek, mégis sikerülni fog. Az utóvédet azonban nem lesz könnyű felmenekítenie ide. Remélem igaza van, vajet, szólalt meg Dafszó. Remélem ez a maga szökőárja nem fog átzúdulni a dombtetőn. Ha mégis megteszik, mindannyian megfulladunk. Hitetlenül megrázta a fejét. Jesusom, yes, micsoda egy helyzet! Teljesen őrült vagyok! Inkább könnyelmű, mondta jó indulaton Kaston, akárcsak én. Valami olyannak lehetünk szemtanúi, aminek korábban még senki. Egy forgószél arra lesz felhasználva, hogy megsemmisítsen egy hadsereget. Micsoda sztori lesz ebből, ha egyszer kijutunk innen? Pedig már volt rá példa, sóhajtott vajet. Épp föl említettem. Az az eset, amikor a zsidók átkeltek a Vörös-tengeren. – Hogy ez eddig nem jutott eszembe? – kapott a fejéhez kaosztom. – Tényleg, ez átkozott túl jó! – hirtelen elhallgatott. – Nézzék csak, valami történik oda lett. Egy csapat katona bukkant elő a házak közül. Cikcakban rohantak a dombtető felé, időnként hátrafordulva, hogy visszalőjenek a házak irányába. A közeli géppuska fészekben felugatott a gyilkos gépezet, s a fedezékben rejtőzők is tüzelni kezdtek védőtüzet vonva a visszavonuló utóvédnek. Hátulról éles hívítás hallatszott, néhány másodperccel később pedig egy akna csapódott az egyik ház közelébe. Azután újabb detonációk következtek, ezúttal valamivel távolabbról, és a kevés megmentett ágyú egyike is dolgozni kezdett. Kaszton ismét hallotta a feje fölött a kísértetiesen ismerős golyófütyülést, ezért gyorsan lehúzódott a domtető szintje alá. – Mi csodapimassák? helyezte meg a kasztófa humorral. – Képesek visszalőni! Févől utolsó embere is átmotladozott a domb innenső oldalán. Néhánynak nem sikerült. Váját három testet is látotta lejtőn heverni. Életben maradt társaik szusszantak egyet, aztán egy gyors étkezés után csatlakoztak a többiekhez, hogy újra farkas szemet nézzenek az ellenséggel. A város felől szorványos lövöldözés hallatszott. A lázadók azonban tisztjeik szigorú parancsára nem válaszoltak a tűzre. Túl kevés lőszer maradt ahhoz, hogy vaktában való lövöldözgetésre pazarolják. Nyilvánvaló volt, hogy a kormányhadsereg parancsnoka, Ricambo vagy Surrier, az épületek fedezékében összevonni készült csapatait, hogy megrohamozhassa a vonulatot. A gyorsan süllyedő hőmérséklet ellenére Kastanról csorgott a veríték. – Remélem, vissza tudjuk szorítani őket – mormogta. Túl sokáig készülnek, összegyűlnek, és egyetlen nagy hullámban fognak támadni. Hol marad már a forgó szele, Wyatt? Wyatt? percek óta le nem vette tekintetét a látóhatárról. Jön, felelte maga biztosan. A szél egyre vadabbul támad, első felhők is közelednek, nimbosztrátuszok és fraktonimboszok. A harcnak nem sokára vége. Hurikán idején nem lehet csatázni. A szél most már óránkénti 80 kilométeres sebességgel fújt, néhol elérte a 95-öt is. A Szent telepedett füstfelegek szétszakadtak. Kötfüggönyként görgette őket maga előtt a szél. Ez megnehezítette a kilátást a tengerre, de Wyattnek végül mégis sikerült megpillantania a habokat, melyek még erősebb szélről árulkodtak. – Ott jönnek, – mondta Kauston, s azzal a földhöz lapult. A lövöldözés zaja elérte a tetőpontját, és a lejtő aljánál világos kék egyenruhások hulláma jelent meg. A katonák, akárcsak korábban az előlük visszavonulók, cikcakban próbáltak előre nyomulni, időnként féltérre ereszkedve, hogy lőjenek. Gyorsan mozogtak, és amint megtettek pár száz métert, egy újabb hullám bukkant elő a házak közül. – Jézusom! – kiáltott föl elfoltott hangon Davson. – Lehet belőlük néhány ezer odalent? Mi a fenéért nem lövünk? Févülék oldaláról még mindig nem dördült el egyetlen lövés sem. A szél most már elég erősen fújt ahhoz, hogy akadályozza a katonákat a mozgásban. Vajrat két világos kék csapkát is látott elszállni gazdája fejéről. Néhányan elvesztették az egyensúlyukat, és előre buktak, de még így is folytatták az előre nyomulást, négy kézláb haladva. Már a lejtő felénél tartottak, amikor egy jelző rakéta szállt a magasba, örös csillagokat szórva szét a katonák feje fölött. Azonnal elszabadult a pokor. A lázadók tüzet nyitottak. Puskáig csattogtak, géppisztolyok kelepeltek, és felköhögött a néhány megmaradt ágyú is. A kormánykatonák sorai meginoktak, és mintha csak szélben lengedező búzakalászok lettek volna, alomba dőltek a géppuskák golyozápor pengéi alatt. Voltak, akik azonnal meghaltak, mások fedezékbe vonszolták volna magukat ott, ahol nem volt fedezék. Wyatt megfigyelte, hogy félből gépfegyvereinek a fele fix irányba volt beállítva, ami olyan volt, mintha egy acélhálót borítottak volna az ellenségre. Bármere is mozdultak a katonák, az egymással derékszüget bezáró röppályák valamelyiként mindig ott volt egy golyó, hogy széttépje izmaikat, szilánkát törje csontjaikat. Ágyulóvedékek és aknavetőkből kilőtt gránátok tették még véresebbi a víztüzet. Févől extravagáns bőkezűséggel lövette ki az utolsó lövedékeket, bízva benne, hogy a felmentő sereg, a hurikán hamarosan meg fog érkezni. A föld dübörgött a robbanásoktól, szürke füstfelhők szálltak sebesen tóva a szélszárnyán. Lentről alig lőtt vissza valaki, túl kevesen maradtak életben, akik pedig még éltek, azok az életben maradással voltak elfoglalva. Mintegy öt percen át tartott ez a végtelen hosszúságúnak tűnő ösztűz, aztán mint egy parancsszóra, a még élő kormánykatonák visszahúzódtak a házak felé. Még most is, ahogy fejvesztbe menekültek, sokuk életét oltották ki a náluk gyorsabb golyók. Voltak, akiket kettészeltek a géppuska lövedékek, másokat darabokra szaggattak a szétrobbanó gránátok. Mire csend lett, a lejtő közepe és a házak közti terület vérben és pépéforgácsolódott emberi szervekben úszott. – Istenem! – suttogta falfehérre váltan Daphson. – Az embereiknek legalább a negyedét elveszítették. – Kasztan felült. – Szörnyörvette át a parancsnokságot. – állapította meg. – Rokkámból soha nem támadott volna ilyen ostobán szemből. Hátrafordult fordult, az vető szakasz felé nézett. – Ezek a fiúk az utolsó gránátot is kilőtték. Nem tudom, képesek leszünk-e visszaverni egy újabb támadást. – Nem lesz újabb támadás, jelentette ki nyugodt bizonyossággal vajet. A harcok oldaláról nézve ez a háború véget ért. Szomorú tekintettel végigpásztázta a holtestekkel borított lejtőt. – Bárcsak már egy fél órával ezelőtt ezt mondhattam volna, de végül is mindegy. Úgyis meg fognak halni minnyája. Lejebb csúszott, majd feltápászkodott, és a fedezékük felé indult. Lenn a városban több ezer ember fog meghalni az elkövetkezendő néhány órában, és azért, mert ő figyelmeztette Févolt a közelgő hurikánra. A felelősség tehát az övé is. Bár más választása nem volt. De ha csak ennyi lett volna... Julie-ról sem tudott semmit, annyira lefoglalta az időjárás figyelése, hogy egyszerűen nem maradt ideje foglalkozni a lányjal. Fogalma sem volt, hol lehet most, hogy fogságba ejtették-e rokambó emberei vagy sem. Köncseppek gördültek végig az arcán, de nem a fájdalom, még csak nem is az ön sajnálat, hanem a tehetetlenség iránt érzett düh könnyei. Utoljára gyermekkorában érezte magát ennyire aprónak. Cawston a jobb szány felől hallatszó, elhúzódó fegyverropogást fülelte. Remélem nem téved. Amikor hasonló helyzettel találta magát szemben, félvől megkerülte az ellenség csapatai. Ha Sir sikerült áttörnie ott, akkor úgy fogja oldalról felgonyolítani a lázadókat, mint egy szőnyeget. Szerintem Wyatt nem téved, mondta Dávszó. Nézen csak ki a tengerre! A várost elnyelte egy kavargó szürkesköd, mely mögött vörös lángok lobbantak a félelmetesen fekete horizont hátterébe. Az égboltól alacsony felhők suhantak át az üvöltő szél által hajtva, mint holmi fürgelábú előhírnökök. A víz fölött villámok cikáztak, és egy kövér esőcsepp kaszton potyant. Az újságíró felnézett az égre. Kocék színe van, Isten őrizze a halászokat ebben az időjárásban. – Isten őrizze szörjőrt és hadseregét! – tette hozzá Dawson, a pusztulásra ítélt várost bámulva. Kaszton a gödör felé pillantott, melynek szélénél vájat tüldögélt, és az órát lógatta. – Nagyon szívére vette a dolgot. Azt hiszi, ő tehet mindenről. Képtelen felfogni, hogy az embernek általában nem a jó és a rossz, hanem a rossz és a még rosszabb közül kell választania. De előbb-utóbb meg kell tanulnia, hogy az élet olyan, akár egy lóvásár. Ha jó üzletet akarsz kötni, akkor át kell vágnod a másikat, különben azt teszi meg veled. Remélem, soha nem fogja megtanulni ezt, mondta csendesen Dawson. Én megtanultam a leckét, de nem lettem tőle boldog. Carlton szemébe fúrta a tekintetét, és egy pillanattal később Carlton elfordította a fejét. Ralph már nem volt fiatal, s ez meg is látszott rajta a két napja tartó megpróbáltatás sorozat után. Nehezen mozgott a dimbes-dombos terepen. Tüdeje már rég elveszítette rugalmasságát, lábából a hajtóerőjavar elszállt az évek során. Torka fájdalmasan reszelt minden lélegzetvételnél, ahogy megpróbálta tartani a korábbi menettempót, és a combízban is hajogtak a megerőltetéstől. De még így is jobb formában volt, mint Mrs. Farmington, akit a francia krémes és a semmittevés tevés hústömeggé pugított. A nő ajgatott és nyögdécselt a háta mögött, dúsidomai remektek és ugrándoztak a számokra szokatlan iramtól. A szája azonban bírta a 24 órás működést, nyafogása méltó kíséretet adott a süvöltő szélnek. Sebei ellenére Julie volt a legfittebb hármuk közül. Mindkét lába merev volt és lüktetett a bajonet szúrásoktól, Ízmai azonban szívósak, edzettek voltak, és tüdejének nem esett nehezére ellátni őket, a működésükhöz szükséges oxigénnel. A kemény teniszmeccsek most meghálálták magukat. A terv Rastford-tól származott. – Semmi értelme nyugat felé menni, a hadsereg úgyis a város felé volul. – Érvelt konokul. – Ugyanakkor itt sem maradhatunk, mert visszaverhetik őket. Át kell vágnunk a hátuk mögött, és éjszak felé kell mennünk, a dombokon át. – Lehet, hogy kénytelenek leszünk egész a negrítóig menni. – Milyen messze van az? – kérdezte nyugtalanul Mrs. Warmington. – Nincs túl messze – bíztatta Raphthorn. – Hogy tizenhárom kilométert kell gyalogolnunk, hogy elérjük a bejáratát. Azt már nem tette hozzá, hogy ezt a tizenhárom kilométert nehéz terepen kell megtenniük, és a környék tele lehet dezertőrökkel. Mivel Rafs úgy érezte, se ő, sem Mrs. Farmington nem lenne képes megmászni a kőbánya sziklafalát, a bekötő úton visszamentek arra a helyre, ahonnan előző nap a holmiukat felcipelték a domtetőre. Nem akartak összefutni az őrrel, aki abba az irányba tűnt el, ezért óvatosan haladtak. Amikor végre odaértek baj nélkül, és megpillantották néz lábnyomát a porban, Julianak gyűlt a torkára. Az ültetvény néptelennek látszott, de azért itt is hasonló elővigyázatossággal mozogtak, neztelenül lopakodva egyik fától a másikig. Raphshorn oda őket a fedezékeikhez abban a reményben, hogy találnak még némi élelmet, és ami még fontosabb, vizet. A még meglevő négy gödör azonban üresen ásítozott, az ötödik pedig, amelyet a katonák betemettek, valami egészen más tartalmazott. Julie fájó szívvel nézte a friss halmot. Először megássuk őket, aztán megdöglünk bennük. Medinész beteljesítette a proféciát. Ha nem lenne még ez a háború is, mondta Raphshorn, akkor azt javasolnám, maradjunk itt. Gyulira emelte a tekintetét. Mit gondol, távolodik a fegyverzaj? Gyuli füllelt egy ideig, aztán megrázta a fejét. Nem tudom megállapítani. Én sem, vallotta be a konzul. Ha rockamboot visszaverik, akkor a csapatai ugyanide fognak visszavonulni, és mi megint nyakik benne leszünk a pácban. Mrs. Farmington végignézett a gödrökön, és megborzongott. – Menjünk erről a borzalmas helyről! – kérte őket remegő hangon. – Rettenetesen félek. – Félhetsz is? – gondolta Julie. – Két embert is megöltél itt. – Éjszaknak megyünk! – jelentette ki Raphshall. Átkelünk ezen a völgyön, és a következőn is. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Kétségbe esett emberek lézenkednek erre felé. Átvágtak tehát az ültetvényen, messze elkerülve az elítéltek barakját, és felkaptattak az emelkedőn, majd leereszkedtek a következő völgybe. Rafson eleinte kegyetlen iramot diktált, de ő maga sem bírta ezt sokáig. Ezért egy idő után lelassult olyannyira, hogy még Mrs. Vermingtonnak sem kellett túlerőltetnie magát. Míg talajon mozogtak, nem volt nehéz dolguk, így a lassú tempó ellenére szép távolságot megtettek. A második völgyben először egy ananász ültetvényen kellett áthaladniuk, ahol a sorok közt haladva szerencsére el tudták kerülni a szúrós, éles leveleket. Később azonban egy cukornád ültetvényhez értek, ami már túl sűrű volt ahhoz, hogy átvághassanak rajta. Kerülniük kellett, így bukkanhattak rá egy útra, amely éppen éjszak felé vezetett. Keskeny poros út volt, két oldalán magasra nőtt, zöld nátszálakkal, melyek panaszosan recsegtek az erősödő szélben. A szél és a napot eltakaró fátyófelhők ellenére még mindig nagyon meleg volt. Julie félkábultan ballagott Mrs. Felmington mögött, akit most már egyetlen pillanatra sem mert engedni. Senkivel nem találkoztak, és a távolban az ültetvényen túl látható kunyhókból sem láttak füstöt emelkedni az ég felé, ahogyan az élet más éle sem mutatkozott. Miután kiértek az ültetvényről, újabb kunyhókat pillantottak meg. Raphshorn visszaparancsolta Julie, és Mrs. Vermington tanád mögé. – Óvatosnak kell lennünk, – suttogta. – Jobb félni, mint megijedni. Várjanak itt. Mrs. Vermington azon nyomban leült a földre, és tapogatni kezdte a lábfejét. – Ezek a cipők teljesen megnyomorítják a lábom! – panaszkodott. – Csend! – szólt rá Julie. Lehet, hogy dezertőrök rejtőznek a kunyhóban. Mrs. Farmingtonnak nem kellett többet mondani, és júli savanyúan arra gondolt, hogy talán mégiscsak lehet tanítani ezt a nőt. Aztán visszajött Raphshornak. – Minden rendben! – közölte. – Egyetlen lelket sem találtam. Előjöttek a nád mögül, és szétnéztek a kis települések. Mrs. Vermington tátott szájjal bámulta a házak nyers földből döngölt falait, a szalmával borított háztetőket. – Disznó no húlak! – mondta figypálóan. – a találunk egy kis vizet! – eresztette el füle mellett a megjegyzést Raphshorn. – Igazán jól jönne! – Nézzünk be a kunyhókba! – javasolta Julie, és már el is tűnt az egyik mélyén. Az aprócska ház gyéren és primitíven bútorozott volt, de távol lévő gazdaszonya meglepően tisztán tartotta. Julie bement egy fülkeszerű helyiségbe, ami az éléskamra lehetett, míg az edényeket is eltüntették belőle. Szerencsét próbált egy másik kunyhóba is, ugyanilyen eredménnyel. Ravshorn, aki a házak közti tisztáson várta, hasonló kudarcról számolt be. – Ezek az emberek elmenekültek, – mondta vagy magukkal vitték minden ingóságukat, vagy elásták őket. Feltartott egy üveget. Találtam egy kis rumot, de nem ajánlanám szomjúság ellen. Azért magunkkal visszük, még jól jöhet. Mit gondol, a háború elől menekültek? kérdezte Julie. Vagy inkább a forgószél elől, mint az öreg ember Szentmisel közelében. Ravsthorn elgondolkodva dörzsölte megborostás állát. Ezt nehéz lenne megmondani, Valószínűnek tartom, hogy a háború elől, de ez egyrészt nem biztos, másrészt nem is lényeges. – Ha itt emberek laknak, akkor víznek is kell lennie valahol a közelben. – Tűnődött hangosan, Julie. Lehet, hogy az ösvény a kúthoz vezet. – mutatott a nádas felé. – Megnézzük. Raphshorn habozott. – Nem kellene sokáig időznünk itt. Veszélyes. Szerintem induljunk tovább. Attól a pillanattól kezdve, hogy beléptek a cserjésbe, nehezebbé vált a haladás. A talaj egyenetlen volt és köves. Az esőmosta fáinak a kiálló gyökerei minduntalan elgálcsolták őket. Az emelkedő itt meredekebb volt, és azt a kevés földet is, ami valaha a sziklákat fette, a víz régen lemosta a termékeny völgybe. A magaslatra felérve egy újabb, bár nem annyira mély völgyel találták magukat szemben. Mintha egy patak lenne az alján, Állapította meg izgatottan Julie. Lebotorkáltak a völgybe, ahol csak ugyan találtak egy patakot, pontosabban egy kiszáradt patakmedret, amelyben egyetlen cseppnyi víz sem maradt. Folytatták tehát az útjukat kimerülten, éhesen és szomjasan. Mrs. Farmington már annyira elcsigázott volt, hogy még parancsolgatni is elfelejtett, sőt a zsémbelődése is egyre erőtlenebbé, ritkábbá vált. Julie könyörtelenül ösztökélte, egyetlen pillanatra sem feledve el mindazt, amit ez a nő művelt velük. Rafthorn pedig ügyesen vetett panaszaira. Épp elég volt neki a saját, korosodó testét von ezen a borzalmasan poros domboldalon. Egyszer aztán mégiscsak felértek a tetejére, amely fensíkká szélesedett, és itt már valamivel könnyebb volt haladni. Már nem kellett a sziklán lépkedni, és a talajt gyérfű tarkította. Rövid gyaloglás után egy újabb kunyhócsoporthoz értek. Az is elhagyatott volt, és itt sem találtak vizet. Valószínű, hogy esővizet használnak, mondta egy apró kukorica és cukornát tábla felé pillantva Raphshorn. Nos, hamarosan nem lesz hiány belőle. Nézzenek csak arra. Az égból déli részét elsötétítették a fellegek, és a nap vastag szürke borokba volt rejtve. Érezhetően hűvösebb volt, és a szél kezdett kellemetlenül erőssé válni. A távolból még mindig hallani lehetett az ágyuk dörgését, de mintha már nem szóltak volna olyan erővel, mint korábban. Hogy ez a távolság miatt volt-e, vagy inkább a harcok hevessége csökkent, ezt Julie nem tudta eldönteni. A egyre jobban aggasztotta a közelgő vihar. Egyetlen pillanatra sem állhatunk meg, már csak azon kell átkennünk, és ott vagyunk az előttük magasodó hegyre mutatott. – A túloldalon már a negrító möldje található. – Újistenem, Istenem! nyögött fel Mrs. Vermington, az előzőeknél jóval magasabb és meredekebb emelkedő láttán. – Nem tudom megcsinálni. Ezt egyszerűen nem tudom megcsinálni. – Pedig kénytelen lesz. előre előreindult. – Éjszaki lejtőre kell jutnunk, az pedig a másik oldalomban. Jöjjenek! Julie talpra lögdöste Mrs. farmington és Raphshorn után indultak. Julie a karórájára nézett. Délután fél öt volt. Fél hatra, mire átvágtak a fensíkon és felmásztak az emelkedő feléig, a szél vihar fokozódott. Hamarabb sötétedett, mint egyébként, a napot eltakaró sűrű fellegekből azonban még egyetlen cseppeső sem hullott. A szél könyörtelenül cibálta és lögdöste őket, minek következtében nem egyszer elveszítették egyensúlyokat, és miniatűrkő lavina kíséretében visszagorultak jó néhány fájdalmas métert. A szél a satnya sem kímélte, és a csapkodó ágak újabb veszélyforrást jelentettek a már is ereje végén járó csapat számára. Egy örökké valóságig tartott, mire felértek a tetőre, ahonnan a kavargópor miatt nem lehetett lelátni a völgybe. – Le kell mennünk! – ordította a szél ellenében Rafshorn. Nem maradhatunk itt! A következő pillanatban a szél úgy meglökte, hogy ha nem guggol le reflexből, legurul a völgybe. Ha az egyensúlyukat meg tudták tartani, rohanva ereszkedtek le a völgy felé. Ahogy lejjebb kerültek, a szél fokozatosan elveszítette uralmát felettük, így lassíthattak. A szél együtt a porfelhő is megszűnt és eléjük tárult az emberektől nyűsgő völd látványa. Raphshorn megtorpant. – Mi az ördög folyik oda lett? kérdezte porral telt szemét dörzsrölgetve. Gyulinak tátva maradt a szája a csodálkozástól. – Ez a rengeteg ember? – motyogta. – Honnan jöhettek? Raphshorn hirtelen felkacagott. – Egyetlen hely van, ahonnan ennyien jöhettek, Pierre. Valaki evakuálta őket. Összeránculta a homlokát. – A háború azonban még nem ért véget, gondolom. Hallják a fegyvereket? – Nem – felelte Júli. De kétlem, hogy hallgatnának. A szél elfújja a hangjukat. – Azon tűnődöm – töprengget Rafszon. Azon tűnődöm – nem fejezte be a mondatot. Gyuli azonban rögtön megértette, mire gondol, és a szíve hevesebben kalimpálni kezdett keblében. Ezek az emberek már jóval azelőtt elhagyhatták a várost, hogy a forgószél jelei nyilvánvalókká válhattak volna. Márpedig egy valaki volt csupán, aki enélkül is tudta, hogy mélyből úton van feléjük. Egy makacs, megszállott, megingathatatlan férfi. David Wyatt. Életben van, mondta le a következtetés Júli. és érezte, hogy sós köntseppek csordogálnak le a torkába. Hála az égnek életben van. – Szerintem biztonságosabb lesz, ha nem megyünk lejebb, – mondta Ravthorn. – Nem úgy néz ki ott, mintha egy hasadék lenne. Egy vízmosás szakította meg a hegyoldal felszínét, irányánál fogva megfelelő védelmet ígérve a szélelle. Rézsút átvágtak a hegyoldalon, és leereszkedtek a hasadék meredek falán. Egy hatalmas szikla alatt egy mesterségesen kivált üregre bukkantak. Éppen akkorára, hogy mindenki belefért, ha csak ülőhelyzetben is ha nem is éppen barlang volt a képződmény, hármójuk számára éppen megfelelő fedezéket nyújtott a szél és a hamarosan várható eső ellen. Amint behúzódtak ide, és nyilvánvalóvá vált, hogy végre valahára révbe értek, Ravtson hagyta, hogy a túleröltetés ellen lázadó öreg teste az anyaföldhöz simuljon. Julie rémülten hajolt a férfi szürke arca fölé. Jól van, Mr. Ravtson? Minden rendben lesz, drága gyermekem. A konzulnak sikerült egy halvány mosolyt erőltetnie az ajkára. A zsebemben van egy üvegruh. Rászolgáltunk az ünneplésre. Julie kihúzta a parafadugót, és az öreg szájához tartotta az üveget. A szesz jót tett az öregnek, mert mintha visszanyert volna valamit eredeti színéből. Vagy legalábbis így tűnt a félhomályban. Julie a hasonlóan elcsigázott Mrs. Farmington felé fordult, és leerőltetett egy kis rumot a fintorgó nő torkán. Maga is inni készült egy kortyot, amikor kékes fénycikázott végig az égen, az égboltozat fülharsogó recsegés ropogása által kísérve. Aztán egyre kövérebb esőcseppek jelentek meg az üreg előtti porban, és a nedves levegő szaga árasztotta el az üreget. Julie négy kézlább kimászott az esőbe, és a hátára feküdve hagyta, hogy az esőcseppek a testére, valamint a nyitott szájába húljanak. És ahogy az életet adó víz harmatos védőburokba vonta szomjas bőrét, Julie boldognak érezte magát, akár egy kisgyerek. A Saint Pierre utcáin végighúzódó szél belekapott a lángokba, házról házra, utcáról utcára tovább terjesztve őket, és már-már úgy tűnt, az egész várost elborítja az emésztő tűz és egy negyed óra alatt véget vetett a tűzvésznek. Több mint 5 centiméternyi eső esett az első órában. A szél által hajtott súlyos esőcseppek vékony ágyulövedékként bombázták az útjukba kerülő tárgyakat és embereket. Kostannak még soha nem okozott sérülést esőcsepp. Ha valaki korábban azt mondja neki, hogy egy esőcsepp ekkora is lehet, és ilyen bénító erővel képes ütni, kineveti az illetőt. Először azt hitte, így darabok záporoznak de aztán meglátta a gödör előtt cseppeket. Akkorák voltak, hogy egyetlen egyet tele lehetett volna tölteni egy kávés csészét. Egy másodperccel később aztán arcon találta egy vízbomba. Olyan borzasztó erővel, hogy Kauston rémülten a gödör hátsó falához tapadt. Dawson fájdalomtól eltorzult alcsal a háta mögé rejtette sérült kezei, testével védve őket az zápor ellen. Senki nem hallotta a kiáltását, még a mellette kuporgó Kauston sem. A szél üvöltése minden más hangot elnyomott. Wyatt a szakember érdeklődésével hallgatta a szelet. Úgy becsülte, a szél ereje elérte a 12-t, ami a legmagasabb szint volt a Buford skálán. A jó öreg Buford tenger nagy hajós kapitányok számára dolgozta ki a skálát, és gazdaságosan bánta a számokkal. A tizenkettes az a szélsebesség volt, amelynél éppeszű hajós nem tartózkodott kinn a tengeren, ha tehette. Ez az erősség 65 csomót, vagy óránként 118 kilométeres sebességet jelentett, és a tengernagyot az ennél nagyobb szélsebességek nem érdekelték. Azon egyszerű oknál fogva, hogy egy in extremis helyzetbe került hajós kapitánynak ekkor már mindegy volt. A halásnak nincsenek fokozatai. Az idők azonban változtak Beaufort tengernagyóta, és Wyatt, aki aktívan részt vett eme változtatásban, ezt nagyon jól tudta. Őt nem a szélnek a hajókra gyakorolt hatása izgatta, hanem az, amit az elemi erő egy szigettel, egy város épületeivel tehet. Egy 12-es erőségű szél négyzetméterenként 77 kg nyomást fejt ki, vagyis több mint 3 tonnát egy átlagos méretű homokfal esetén. Egy jól megépített ház ellen tud állni ekkora nyomásnak, de ez még nem a megpróbáltatások szója. A legnagyobb becsült szélsebesség mélyből belsejében óránként 270 km volt, ami négyzetméterenként 450 kg nyomást jelentett. Ez az erő már elég volt ahhoz, hogy a levegőbe emeljen egy felnőtt embert és tovasodórja akár egy tólpihét. Elég volt ahhoz, hogy beszakítsa egy házfalát, gyökerestől kiszakítson egy vastagfát, szűnyekként felcsavarja a termőtalajt a mezőről, vagy a földdel egyenlővé tegyen egy egész nyomor megyedet. Vajet ennek okán még tőle is szokatlan figyelemmel hallgatta a szelet. Közben ő is fejét lehajtva ült a gödör alján, derékig vízben, akár csak Dawson és Kauston. A két vízelvezető nyílásból sugárban ömlött a víz, de mindig jött az utánpótlás, így a gödrök soha sem ki. Olyan volt, mintha egy folyó közepén ültek volna. Körülöttük mindenütt fél arasz mély patakokban zúdult alá a víz. Medreket ásva magának a puha talajban. Wyatt azonban tudta, hogy ez nem fog sokáig tartani. Amint a szél elég nagy lesz, fel fogja emelni a vizet a földről, és finom köt formájában szétteríti a tájon. Ez az eső a millió tonna mennyiségben lezúduló víz volt a motor, amely a szörnyeteket hajtotta. Minden egyes nézetkilométerre átlag 200 ezer tonna víz csapódott le, és az így felszabaduló, irdatlan hő tovább táplálta a cirkulális szeleket. Voltaképpen egy óriási turbina volt ez. Egy 500 kilométer átmérő, elképzelhetetlen energiamennyiséget termelő erőmű. Kauston gondolatai egészen más felé jártak. Életében még soha nem félt ennyire. Munkája során férfiak tetteiről tudósított, és az embert, ezt a politikai állatot megérzése szerint jól kiismerte. Munkahely volt minden város, ahol diákok tüntettek az utcákon, és minden dzsungel, ahol kisebb vagy nagyobb háboruk robbantak fel. A földrengésekről, szökőárakról, lavinákról azonban mások tudósítottak. Kauston soha se tartott attól, hogy bajba kerül, emberekkel foglalkozott, és meg volt győződve róla, hogy minden embert meg lehet győzni, csak a megfelelő érveket kell felvonultatni. Most azonban életében először olyan helyzetben találta magát, ahol a szó sem segített. Az ember épp úgy nem érvelhet egy hurikánnak, mint egy bengáli tigrisnek. Mi több, a helyzet még ennél is rosszabb. A tigrist legalább le lehet lőni. Amikor Vaiet bevitte őt a támaszpontra, halvány érdeklődéssel hallgatta előadását a hurikánokról. Sokkal jobban érdekelte a meteorológus személye. Most már kívánta, bár csak figyelmesebb és információ éhesebb lett volna. Oldalba lökte Vaietet, és torka szakadtából ordítva megkérdezte. – Meddig fog ezt tartani? Wyatt sötét körvonala feléje fordult, és meleg lehellet csapta meg Cawston fülét. – Mit mondott? Kauston a kezéből tölcsét formál vajet füleköré, és beleordított. – Meddig fog ezt tartani? – Még vagy 8 óráig? – felelte hasonló hangerővel vajet. Aztán lesz egy kis pihenőnk. És utána… Újabb tíz óra ebből? Csak az ellenkező irányból? Kostont megdöbbentették a hallottak. Még legalább tizennyolc órát kell így kibírnia. Azt itt legfeljebb három-négy óráról van szó. – Lehet még ennél is rosszabb? – kérdezte aggódva. – Még ez sem kezdődött igazán? – jött a csöppet sem bíztató válasz. Koston visszahúzódott a gödör aljára, és kétségbe esett, megrázta a fejét. Hogyan lehet még ennél is rosszabb? A nap lenyugodott, a nappal átadta a helyét a szurok sötétségnek, melyet csak az egyre sűrűbben cikázó villámok világítottak meg itt-ott. A mennydörgések hangját elnyomta a szél egyre élesebbé váló üvöltése, a szélsebesség még mindig fokozódott, de most már Vajet se tudta megbecsülni, mennyi lehet. Vajet zord filmosolja a kérdésére gondolt. Lehet még ennél is rosszabb. <gül> a pasesnak elképzelésese volt a természet erőiről. A hurikán belsejében tomboló energiák olyan hatalmasak voltak, hogy akár egy atombombát is fel lehetett volna robbantani, az észrevehetetlenné vált volna a nála sokkal hatalmasabb kataklizmába. És volt még ennél is rosszabb. Igaz, méből rossz vérű lány volt, de akadtak még nála is nagyobb szajhák. Vajad bezárta elméjét a vonyító szél előtt. – Melyik is volt az? – Ja, igen, az, amelyet Mount Washingtonnál mértek. Óránként 370 kilométer. Mielőtt a műszerek széttörtek volna. Aztán ott volt a tornádok elméleti sebessége. Ezt mérni sem lehetett. Egyetlen műszer sem lett volna képes ellenállni az óránként 960 kilométeres szélsebességnek. <gül> – De nem akármilyen szél volt az, ami képes volt átdöpni egy szállat egy két és fél palánkon. A tornádók azonban kisméretűek voltak. Egy tornádót egy hurikánhoz viszonyítani olyan volt, mint összemérni egy vadászgépet és egy bombázót. A vadászgép gyorsabb, a bombázó azonban nagyobb pusztító erőt képvisel. Wyattnek eszébe jutott az 53-as hurikán, amely végig az Atlanti óceánt, azután Anglia északi partja mellett elhaladva felkavarta az északi tenger vizét, ugyanúgy, ahogy azt Mabel tette a Santiago öbölben. Hollandia gátjai felett átcsaptak a hullámok, és a víz elöntötte Kelet-Angliát is. Váját, ekkor még diák volt Angliában. Száz év óta nem volt ilyen időjárás, okozta katasztrófa Európában. A hurikán volt a szelek ördöge. Daphson, a melkasa és a combja közé rejtette elgémberedett kezét. Bőri de érdekes módon ez most nem zavarta igazán. Ha nem szerette volna a tengeri sporthorgászatot öregkorára korára valami sivatagos helyre vonult volna vissza, ahol nincsenek ilyen szelek, mondjuk a halálvölgybe. Csak hogy imádott horgászni, és a Karib tenger maga volt a horgászok paradicsoma. Dabszon biztos volt benne, hogy ha túléli ezt a vihart és a háborút, akkor vissza fog térni a szigetre. Másrészt egyáltalán miért kellene elmennie innen? Miért ne telepedne leszem fernendezen? Semmi nincs, ami New Yorkba kötni, akárhol élhet, ahol akar. Elmosődött, mert eszébe jutott, hogy mennyire beleillenne ez a Weissman, a sajtóügynöki által gondosan kidolgozott tervbe. Hemingway Kubába lakott egy ideig. A tőle örökött köpönyeget, hát megfelelően át lehetett volna szabni egy ilyen húzással. A pokolba az egészen. Itt akar élni, és itt is fog. Bárki bármit is gondoljon. Már egyáltalán nem fél. A számára is váratlan bátorság, amivel szembe tudott nézni rosszóval és verőlegényeivel, majd az ezt követő vallomás Fajetnek és a férfi reakciója felszabadítottak benne valamit, amit eddig sikeresen rejtegetett maga előtt, az tudatát. Félnie kellett volna, mert élete eddigi legborzasztóbb eseményeit élt át, de nem félt, és ez erővel töltötte el. Tetőtől talpig sárosan kuporgott egy vízzel teli gödörben, hátát eső csapkodta, és a szél ostorosta. Dobson mégis határtalanul elégedett volt. A sebesség valamivel évfél után ért el a tetőpontját. Már maga a hangja is félelmetes volt, egy idegeket borzoló nyers üvöltés, a permettését fújt víz pedig, mely gőzborotvaként sepert végig a tájon, valóban ijesztő volt. Az eső elállt, és ahogy Wyatt jósolta, a tomboló forgószél visszaemelte magába a lezúldított vizet. A villámlás most már folyamatossá vált, de lejes kék fénybe vonva a szigetet, és amikor Wyatt egy alkalommal felemelte tekintetét, megpillantotta a központi hegység a Massive Descends körvonalait. Ez a föld méhében nyúló gyökereivel méltó ellenfele volt a hurikánnak, amelynek az volt a sorsa, hogy halára zúzza magát a falain. De ha a találkozás után mélyből el is veszíti erejét, és csak azért vonult tovább, hogy az emberek szem előn rejtve nyalogathassa halálos sebeit, szám Fernandezen már ez sem fog segíteni. Amikor kíváncsisága újfent legyőzte veszélyérzetét, és egy pillanatra felnézett, Wyatt egy hatalmas, lapos valamit látott pörgő játékkártyaként elszállni a feje felett. Úgy öt méternyire a fedezéküktől ez a tárgy a földnek csapódott, aztán ismét felemelkedett és eltűnt vajetnek fogalma sem volt, mi lehetett az. Lapítottak a gödör mélyén, hozzátapadva a hideg, iszapos anyaföldhöz, és miközben mélyből ganosz visítása eltompította dobhártyájukat, és a dobhártyák köré szorult értelmet, kocsonyaként remegtek a hirtelen lehűléstől, amit a szél által felgyorsított párolgás okozott. Egyszer Kauston önkéntelenül a föld fölé emelte a karját. A szél olyan erővel lökte előre, hogy azt hitte eltört. Szerencséje volt, hogy a szél hátulról kapta el. Ha fordítva történt volna, minden kétséget kizáróan kificamodik a válla. Még vajettet is, aki pedig mindenkinél jobban tudta, mire kell számítani, megdöbbentette ez a hevesség. Mindeddig valahányszor berepültek egy hurikán belsejébe, büszkeség fogta el, azért, hogy a tagja lehetett annak az emberiségnek, amely találékonyságának köszönhetően még a forgószelet is képes volt meglovagolni. De úgy benne lenni egy hurikánban, hogy még az a vékony, dur alumínium fal sem védi sérülékeny testét az elemi erő ellen, nos, az egészen más dolog volt. Ez volt az első forgószél, amit a földről élt meg, és a kép, amit így kapott, másként festett, mint amit eddig látott. Fokozatosan teljes szellemi, lelki tompaságba sűjtettek. Az agy egy bizonyos terhelésszint után automatikusan felemeli védőfalait, hogy megvédje önmagát. A zaj ilyenkor elveszíti zaj jellegét, és a környezet szerves részévé válik. A magas adrenalin szinttől megszabadított izmok elernyetnek, majd a kábulatot lassan felvátja a jótékony, olykor veszélyes álom. Hajnali háromkor a szél enyhülni kezdett, amit vájat azonnal észrevett hangja változásából. Eső már egy csepp sem hult, csak a kegyetlen szél maradt de néha ez is megtorpant, hogy rövid habozás után valamivel kisebb lendülettel tovább nyargaljon. Négy órakor Wyatt megrázta magát, aztán letörölte karórájáról a sarat, ami a foszforeszkáló mutatókat eltakarta. Még mindig sötét volt, és már nem villámlott olyan sűrűn. Ellenben hallani lehetett a mennydörgések zaját, ami azt jelentette, hogy a szél jóval gyengébb, mint néhány órával korábban. Wyatt bátortalanul kinyújtotta a karját. A szél keményen meglökte, de nem annyira, hogy ne tudta volna megtartani ellene. Most, hogy kiröppent a szeméből a fáradtság, agya újra lázasan dolgozni kezdett. Ideje volt megnézni, mi történt a másik oldalon. Váját megemberelte magát, és felkapaszkodott a csúszós domboldalra. A szél a vártnál erősebben kapott bele a sárban arra szóló testébe. Egész más volt a gödörbe rejtőzni, és itt lennél kint a terepen. Ha nem ásták volna be magukat, nem maradhattak volna életben, ez most már kétségtelen volt. A kíváncsiság azonban tovább hajtotta, és habár egy negyed órába telt, mire felért, sikerült baj nélkül a fél méternyi vízzel telt lövészgödörbe. Ejtőzött néhány percet a szélmentes zúgban, aztán kidugta a fejét, és bepislogott a sötétségbe. Eleinte semmit sem látott. De két szérőhang közti szünetben hallott valamit, ami szikláknak csapodó hullámok locsogására emlékeztette. Aztán egy kövér villám cikázott végig az égen, és sápad fényénél kísérteties látvány tárultva egy szeme elé. Alig 200 méterre tőle egy vihar borzolt a tenger fortyogott, melynek hullámait a szél laposra borot váltak, sós permetet szórva az asztába. Szent Piret elnyelték a hullámok.